Розділ 7. В кінці цього довгого дня, о 10 хвилині на 10 вечора, я зайшов на кухню. Вульф із Фріцем стояли біля столу посеред кухні, сперечалися про те, скільки ягід яйців покласти в маринад до відбивних котлет з оленили. Знаючи, що цей диспут може тривати до віку, я перебив їх. Вибачте, прийшли всі і навіть більше. З'явився Девід Елтхаус, Морісів батько. Він лисий, сидить ззаду, праворуч від вашого столу. З ним адвокат Бернард Фром, теж у другому ряду, ліворуч. Голова схожа на яйце. Погляд важкий. Вульф насупився. Я не хочу, щоб і він там сидів. Розумію. Йому сказати про це? Трястя його матері. Вульф повернувся до Фріца. Гаразд, порайся далі сам. Я кажу три, але роби, як знаєш. Якщо покладеш п'ять, мені навіть не треба буде куштувати і по запаху догадаюсь, і з чотирма ще можна буде їсти. Вульф кивнув мені головою, і я рушив до кабінету. А він за мною. У кабінеті Вульф обійшов червоне шкіряне крісло, де сиділа місіс Елтхаус, і не сідав, поки я називав прізвища присутніх. Цього вечора у кабінеті стояли два ряди жовтих стільців. У першому ряду сиділи Вінсент Ярмак, Меріан Хінклі, Тімоті Квейл, у другому Девід Алтхаус і Бернард Фром. Найближче до мене виявився Квейл. і це було вельми вигідно. Нарешті Вульф сів, обвів гостей поглядом спершу зліва направо, потім справа наліво, і промовив: Мушу вас попередити! що агенти Федерального бюро розслідувань мають змогу за допомогою електронних приладів підслуховувати всі розмови в цій кімнаті. Ми з містером Гудвіном гадаємо, що це хоч і мало ймовірно, проте можливо. Думаю, ви... Навіщо це їм? Перебив Вульфа адвокат таким тоном, як на перехресному допиті в суді. Зараз ви все зрозумієте, містере Фром. Мені здається, вам треба знати про таку можливість, хоч би яка незначна вона була. А тепер я попрошу всіх трохи потерпіти. Я говоритиму недовго. Я знаю, допомоги від вас можна сподіватися тільки в тому разі, коли я доведу, що ваші інтереси, інтереси батька, матері, нареченої і знайомої людини, вбитої майже два місяці тому, збігатимуться з моїми. Злочинця досі не знайдено, і я маю намір його знайти. Я маю намір довести, що Моліса Елтхауза вбив один із агентів ФБР. Мій намір. Яким чином? перебив Вульфа ярмак. Як? одночасно з ярмаком запитав Фром. Вульф кивнув головою і повів далі, Мій намір ґрунтується на двох міркуваннях. Недавно я розслідував одну справу, і в мене виникла потреба зібрати дані про певну діяльність ФБР. Бюро негайно вирішило вжити до мене санкцій і спробувало добитись анулювання моєї ліцензії приватного детектива. Може, їм зрештою пощастить це зробити. Якщо навіть так, я не кину вести розслідування як приватна особа в своїх приватних інтересах. І певна річ, у своїх таких інтересах викрию фальшиві твердження, нібито ФБР непогрішно стоїть на варті закону справедливості. Таке моє перше міркування. Друге полягає в тому, що я давно вже маю підстави бути невдоволеним відділом убивств Нью-Йоркської поліції. Надто вже претензійно ті люди поводяться. Вони не раз намагалися чинити перешкоди моїй законній діяльності. Не раз погрожували притягти мене до відповідальності, нібито за відмову видати їм важливі відомості чи перешкоди правосуддю. І я залюбки скористаюся нагодою відповісти їм тим самим, і показати, що вони або знають, або ж підозрюють про причетність ФБР до вбивства Моріса Елтхауса, і що перешкоди правосуддю чинять саме вони. Це також... «Ви надто багатослівні», – урвав Йофром. «Ви можете якось підкріпити свої слова?» Шляхом логічних висновків так. Поліція і районний прокурор знають, що Моріс Елтхаус збирав матеріали для статті про ФБР, але в його квартирі цих матеріалів не знайшли. Містер Ярмек, мені здається, ви теж мали стосунок до ідеї написати таку статтю. Вінсент Ярмек більше, ніж Тімоті Квел, відповідав моїм уявленням про старшого редактора. Округлі похилі плечі, невеличкий, стулений рот і такі тьмяні очі, що доводилося тільки здогадуватись, чи є вони насправді за окулярами в темній оправі. Мав, промовив, чи, скоріше, пропищав ярмак. І містер Альтхаус зібрав такі матеріали. Звичайно. Він передав їх вам чи тримав у себе. Я думав, що матеріали в нього. Але поліція мені сказала, що в квартирі ніяких матеріалів не виявлено. І який ви зробили висновок? Ну, висновок напрошувався сам. Хтось ці матеріали забрав. Не віриться, що Моріс тримав їх в іншому місці. «Сьогодні місіс Елтхаус сказала містерові Гудвену, «Нібито ви підозрюєте тут ФБР, це правда?» Ярмак повернув голову до місіс Елтхаус, подивився на неї, тоді перевів погляд знову на Вульфа. «Може, у місіс Елтхаус і склалося таке враження з нашої конфіденційної розмови? Але сьогодні наша розмова, як я вас зрозумів, не зовсім конфіденційна. Я сказав, що нас, можливо, підслуховують». Але це ще не доведено, пробурмотів Вульф. Та якщо ви, містере Ярмек, дійшли такого висновку, то його, звичайно, дійшла і поліція. Він перевів погляд на адвоката. Як ви гадаєте, містере Фром? Очевидно, кивнув головою той. Однак це ще не дає підстав вважати, що поліція чинить перешкоди правосуддю. Вважати ні, але припускати так. Коли це не можна назвати перешкодою правосуддю, то в усякому разі це не виконання своїх обов'язків. Ви представник адвокатури і знаєте, яку наполегливість виявляють поліція та районна прокуратура у справі, пов'язаній з нерозкритим убивством. І якщо вони кримінального права я не практикую, пхе, ви не можете не знати того, що відомо кожній дитині. Якби поліція не була певна, що зникнення матеріалів справа рук ФБР, яке, отже, причетний до самого вбивства, то вона, безперечно, розслідувала б інші версії. Наприклад, причетність до вбивства містера Ярмака. Вони це зробили містера Ярмака? Поліція вас турбує. Старший редактор витрачив на очі. Мене з якої речі ви могли вбити Моріса Елтхауса, щоб привласнити його матеріали. Не обурюйтесь. При розслідуванні вбивств висувають іще більш невірогідні версії. Елтхаус, наприклад, міг похопитися перед вами, що знайшов матеріали, які хоч він сам про те й не здогадувався, становили для вас смертельну загрозу. Ось ви не думали усунути і його, і ті матеріали. Чудова версія. Безперечно. Безглуздя. Яке безглуздя? Для вас може і безглуздя. Але за обставин, коли вбивство не розкрите, поліція могла взятися за кого завгодно, зокрема й за вас. Однак вона цього не зробила. Я не звинувачую вас вбивстві, сер, ні на YouTube. Я тільки хочу показати, що поліція або ухиляється від виконання своїх обов'язків, або виконує їх несумлінно. Якщо ви певна річ не довели їм свого безперечного алібі на той вечір 20 листопада, ви маєте таке алібі? Ні, безперечно, алібі я не маю. А ви, містер Аквейл? Дурниці, вигукнув той, знову показуючи свої погані манери. Вульф зміряв його поглядом. Ми надто довго вас тут терпимо. Ви хотіли знати, які в мене наміри. Саме це я зараз і пояснюю. Виходячи тільки з моїх власних інтересів, я сподіваюся довести, що ФБР причетне до вбивства а поліція не виконує своїх обов'язків. У своїх зусиллях я мушу остерігатися, щоб збіг обставин не штовхнув мене на хибний шлях. Учора я дістав у конфіденційній розмові відомості, які недвозначно доводять вину ФБР. Однак ці відомості ще недостатньо підтверджені. Я не можу ігнорувати тієї обставини, що явно бездіяльність поліції можливо лише тактичний прийом і що їй, так само як і ФБР, відомий убивця. Але поліція не вживає ніяких заходів, поки не матиме безперечних доказів його вини. І я, перша ніж діяти, повинен мати тут цілковиту ясність. Ви можете допомогти мені внести цю ясність, але якщо натомість ви з мене глузуватимете, то я не хочу вас тут бачити. Містер Гудвін один раз уже викинув вас за двері, і якщо треба буде, зробить це ще раз. На очах у такої аудиторії він це зробить ще ефектніше. Бо, як і я, дуже любить публіку. Тож, коли ви бажаєте лишитися тут, то дайте відповідь на моє запитання. Квейл сидів, стіпивши зуби. Бідоласі була не переливки. Поруч із ним, на відстані простягнутої руки, сиділа дівчина, задля якої і на очах у якої... Він затопив у пику пронозливому репертерові «Нехай вибачає мені лонкоуен. Коуен», а тепер сам опинився в ролі побитого собаки. Я гадав, Квейл поверне голову до міс Хінклі і дасть їй зрозуміти, що заради неї ладен поступитися навіть почуттям власної гідності, чи зиркне мій бік, показуючи, що не боїться мене. Однак він тільки мовчки дивився на Вульфа. Я вже вам сказав, що тримати себе в руках умію. Нарешті озвався він. Ну гаразд. Безперечно, алібі на вечір 20 листопада я не маю. На ваше запитання я відповів. А тепер хочу запитати вас. Якої допомоги ви сподіваєтесь від міс Хінклі? Вульф кинув головою. Запитання розумне й доречне. Міс Хінклі, ви певна річ, ладні мені допомогти а тобі сюди не прийшли. Щойно я висунув гіпотезу, згідно з якою винен містер ярмик. А тепер я зроблю те саме щодо містера Квейла. Це дуже просто. Мільйони чоловіків убивали інших чоловіків через жінку. Їй на зло або щоб усунути суперника чи здобути її серце. Міс Хінклі. Якщо вашого нареченого вбив містер Квейл, чи хочете ви, щоб його викрили? Дівчина сплеснула в долоні опустила руки на коліна. Але ж це безглуздо. Аж ніяк. В сім'ї та друзям-убивці таке звинувачення здається безглуздим. Але ж через це воно безглуздим не стає. Я ні в чому не звинувачую містера Квейла, а тільки розглядаю різні версії. Ви маєте підстави гадати, що ваші заручини з містером Елтхаузу не подобалися містерові Квейлу. Ви марно сподіваєтесь, що я відповідатиму на це запитання. А я відповім. Вигукнув Квейл. Так, мені ці заручення не подобались. Невже, із якої ж речі? Він що, порушив чиїсь права? Щодо прав, то я не можу нічого сказати. Я просив міс Хінклі вийти за мене заміж. І думав, я сподівався, що вона згодиться. І вона згодилась. Не поспішайте, Вульфе, втрутився адвокат. Ви згадали про порушення прав. Мені здається, ви самі зараз порушуєте чужі права. Я прийшов сюди на прохання мого клієнта містера Елтхауза і не можу виступати від імені міс Хінклі та містера Квейла. Однак вважаю, що ви дозволяєте собі зайве. Ваша репутація мені відома. Я знаю, що ви не якийсь там крутій і не сумніваюсь у вашій бонафетс, поки не маю для цього підстав. Але як адвокат мушу сказати, ви перебираєте міру. Чи, може, я чогось не розумію? Містер Алтхаус, його дружина і я, їхній адвокат, всі ми, звичайно, хочемо, щоб справедливість перемогла. Та коли ви дістали серйозні відомості, які доводять вину ФБР, то навіщо влаштовувати це судилище? Я гадаю, що все пояснив. Ваше пояснення – це тільки характеристика становища або інструкція «поводитись обережно». Але воно не може бути підставою для такого допиту. «Чого доброго, ви ще й мені поставите запитання, чи не застукав мене Моріс, коли я намагався скоїти кримінальний злочин?» «А він часом вас не застукав?» «Я не маю наміру грати роль у вашій комедії. Повторюю, ви дозволяєте собі зайве. Тоді я себе стримаю. А от щодо обережності, заперечувати не буду. А зараз я хочу поставити банальне запитання – що постає в кожному випадку з насильницькою смертю. Якщо Моріса Адхауза вбили не агенти ФБР, то хто? Припустімо, ФБР беззастережно виправдане, а я районний прокурор. Хто мав причини бажати смерті цього чоловіка? Хто його ненавидів чи боявся, чи міг мати вигоду від його смерті? Ви можете назвати таку людину? «Ні, я, звісно, про це думав, але... Ні!» Вульф обвів усіх поглядом. «Може, хтось із вас назве таку людину?» Двоє похитали головою. Всі мовчали. «Це запитання банальне, – далі Вульф, – але не завжди марне. Прошу всіх поміркувати. Не бійтеся, що вас звинуватять у наклепництві. На ваші слова ніхто не посилатиметься. Безперечно!» Моріс Елдхаус не міг прожити 36 років, нікого не скривдивши. Він скривдив свого батька, скривдив містера Квейла, Вульф подивився на Ярмика. А статті, які він писав для вашого журналу, невже вони були такі невинні? Ні, відповів редактор. Але якщо вони зачепили когось настільки, що скривджений зважився на вбивство, то не думаю, що він ждав стільки часу. Принаймні, один чоловік мусив ждати, звався Квейл, бо сидів у в'язниці. Вульф дав першому редактору спокій. За що? За шахрайство. Темна махінація з нерухомим майном. Моріс написав статтю, яку ми назвали «Афера з маєтністю». Після статті поліція порушила справу і одного з махінаторів заарештували. Йому дали два роки. Це було два роки тому, навіть трохи менше – але за добру поведінку того чоловіка вже могли випустити на волю. Тільки вбивця не він. На такий злочин у нього не стане духу. Я бачив чоловіка кілька разів, коли він приходив умовити нас не згадувати його ім'я. Він просто дрібний шахрай. Призвище. Я не... Хоча ні. Але яке це має значення? Його призвище Одел. Так, здається, Одел. Френк Одел. Не розумію. Почала була місіс Елтхаус, але голос її охрип. Їй довелося спершу прокашлятись. Потім вона звернулася до Вульфа. «Я нічого не розумію. Якщо ви не ФБР, то навіщо ви про все нас розпитуєте? Чому ви не спитаєте в містера Ярмака, які матеріали про ФБР знайшов Моріс? Я його питала, а він сказав, що не знає». «Бо таки не знаю», – підтвердив Ярмак. «Я так і думав», – кинув головою Вульф. А то б вас турбувала не тільки поліція. Моріс вам розповідав щонебудь про свої відкриття із здогадки? Ні, він про це ніколи не казав. Моріс спершу готував чернетку статті. Він завжди так працював. Бульф щось буркнув собі під ніс, а тоді звернувся до місіс Атхаус. Мадам, я вже сказав, що хочу мати цілковиту ясність. Я вгадан ставити тисячу запитань до самого ранку цілий тиждень. Федеральне бюро розслідувань – грізний супротивник. Воно має необмежені привілеї і владу. Ніхто в Америці ні самотужки, ні гуртом не зважиться на справу, яку я взяв на себе доброхіть. І це не похвальба, це лише констатація факту. Якщо вашого сина вбив співробітник ФБР, то немає ані найменшого шансу знайти вбивцю, поки за справу не візьмусь я. Тому як краще вести розслідування – вирішуватиму я, і тільки я. Містер Афром. Ви знов хочете сказати, що я дозволяю собі зайве? Ні, відповів адвокат. З тим, що ви розповіли про ФБР, не можна не погодитись. Як тільки я довідався, що ніяких матеріалів про ФБР у квартирі Моріса не знайшли, я зробив висновок, який, власне, напрошувався сам, і заявив містеру Аутхаусу що, на мою думку, шанси розкрити злочин дуже сумнівні. ФБР недоторканне. Гудвін сказав місіс Атхаус про одного чоловіка, який учора вам повідомив, нібито знає, що її сина вбили агенти ФБР, і підкріпив свої слова певними фактами. «Я прийшов сюди, щоб зажадати прізвища того чоловіка, а також одержані вам відомості. Але ви маєте рацію. Процедуру розслідування визначати вам». Гадаю, ця справа безнадійна, але я бажаю вам успіху і хотів би вам допомогти. Я теж цього хочу. Вульф відсунув назад крісло і підвівся. Нашу розмову, можливо, підслуховували. І декого з вас, мабуть, потривожить. Якщо це станеться, прошу мені повідомити. Я хотів би також, щоб ви повідомляли мені про всі події, зв'язані з цією справою, хоч би які незначні вони були. «Підслуховували нашу розмову чи ні? Мій дім однаково під наглядом, і ФБР уже знає, що я веду розслідування вбивства Моріса Елтхауса. Наскільки мені відомо, поліція про це не знає, і я прошу вас нічого їй не розповідати. Це тільки додасть нам зайвих труднощів. Даруйте, що нічим вас не пригостив, я був дуже заклопотаний і забув про це. Містер Елтхаус, ви весь час мовчали». «Чи не хочете ви ще щось сказати?» «Ні!» Це було все, що Дейт Аутхаус сказав за цілий вечір. «Тоді до побачення!» І Вульф вийшов з кабінету. Всі повставали і рушили до передпокою. Я залишився в кабінеті, чоловіки і самі допоможуть дамам одягтися. Тож я там не дуже потрібний. Уявляєте, яким невихованим я себе показав?» Навіть не подумав про задоволення подати пальто місць Хінклі. А коли я почув, як відчинилися вхідні двері, було вже пізно. Я зачекав, поки двері причинилися, вийшов і накинув ланцюжок. Всі вже стояли на тротуарі. Ліфта я не чув, отже Вульф, мабуть, пішов на кухню. І я й собі рушив за ним. Однак на кухні Вульфа не було. Так само, як і Фріца. Може Вульф піднявся до оранжереї з сходами? Але що б його до цього спонукало? Він міг іще, звичайно, спуститися вниз. Я зійшов сходами до Фріцевої кімнати, відчинив двері. Фріц мав змогу жити й на горі, але йому більше подобалося в підвалі. Його кімната була не менша, ніж наш кабінет, вітальна заразом. Але з роками виявилось добряче таки захаращеною. Столи завалені стосами журналів на підставках бюсти «Ескаф'є» і Брея Саварена. На стінах меню в рамках королівських розмірів ліжко, п'ять стільців, книжкові шафи, у нього 280 кухарських книжок, голова дикого кабана, якого Фріц убив у вогезах радіокомбайн з телевізором та стереофонічним програвачем, дві величезні шафи з давнім посудом, як твердить Фріц, однією з мисок користувався кухар самого Юлія Цезаря. І таке інше. Вульф сидів на найбільшому стільці, перед ним на столі стояла пляшка пива і склянка. Коли я увійшов, Фріц, що сидів напроти, одразу встав. Але я підсунув собі інший стілець. Погано, що нашим ліфтом не можна спускатися вниз, заважив я. Його не можна переобладнати. Вульф ковтнув пиво, поставив склянку і облизав губи. Я хочу знати все про ті електронні капості, сказав він. Тут нас можуть підслухати? Не знаю. Я читав про одну штуку, яка ловить голоси на відстані півмилі, але не знаю, в якому радіусі вона діє і чи долає такі перешкоди, як стіни і підлоги. Певно, є й такі штуки. Я про них, правда, ще не читав, що однієї досить на цілий будинок. А якщо й немає, то скоро будуть. Людям тоді доведеться розмовляти на мигах. Вульф пильно подивився на мене. Не відчуваючи за собою ніякої провини, я так само подивився на нього. «Ви хоч розумієте, – сказав він, – що ніколи ще нам так не потрібна була цілковита секретність, як тепер?» «Розумію. Бог свідок, як я це розумію. А Шепі теж можна підслухати?» «Ні, навряд. Один шанс із тисячі». Тоді розмовлятимемо пошипки. Так ви не дуже розійдетеся. Проте, якщо Фріц увімкне телевізор якомога гучніше, а ми сядемо поруч і розмовлятимемо без крику, то можна обійтися і без перешіптування. Але ж можна було зробити це і в кабінеті. Звичайно, сер. Яко ж дітька це не спало вам на думку раніше? Я кимнув головою. Ви бачу сидите як на голках. Я теж. Я й сам дивуюсь, як це мені не спало таке думку раніше. Давайте спробуємо побалакати в такий спосіб. У кабінеті мені доведеться нахилятись над вашим столом. Вульф звернувся до Фріца. Зробіть ласку, Фріце, вимкніть телевізор. Байдуже що. Фріц підійшов до комбайна, крутнув ручку і скоро ми побачили на екрані жінку, яка висловлювала чоловікові жаль з приводу того, що вони зустрілися в житті. Потім він, ні, не чоловік, а Фріц, запитав, чи не треба гучніше. Я попросив трохи додати звуку і підсунув свій стілець до вульфа. Той нахилився майже до самого вуха із забубонів. Нам слід бути готовими до будь-яких несподіванок. Ви знаєте, чи ще існує клуб 10 арестоловів? Я стену плечима. Таке запитання, що аж ніяк не стосувалося справи, Міг поставити або цілковитий ідіот, або ж геній. «Не знаю», – відказав я. «Минуло вже сім років. Може, існує? Хочете, я зателефоную Льюісу Лихіуту?» «Тільки не звідси. Я піду до телефону автомата. Зараз?» «Так. Коли він скаже, що той гурток і досі, або ні. Хоч би, що він сказав про 10 арестологів, Спитайте, чи можна мені завтра вранці приїхати до нього й побалакати про одну невідкладну особисту справу. Якщо він запросить мене на ленч, а він так і зробить, дайте згоду. Але ж він цілий рік живе в Лонг-Айленді. Я знаю. Нам, певно, доведеться позбуватись хвоста. Не конче. Якщо ФБРівці побачать, що я їду до нього, тим краще. Тоді чому би не позвонити йому звідси? Я не тільки не проти, а навіть хочу, щоб про мій візит до Хьюїта стало відомо, лише хай не знають, що я напросився сам. А якщо він завтра не зможе, тоді одно з найближчих днів. Я підвівся. Вдучи до передпокою, беручи з пальто та капелюх, підмикаючи двері й простуючи на 9-ту авеню, я міркував про те, що за один день у нашому домі перекреслено одразу двоє правил. В ранішній розпорядок і категорична відмова Вульфа виходити у справах з дому. Але навіщо? Клуб 10 арестологів організували 10 заможних чоловіків, що домагались, як вони самі казали, взірцевого приготування їжі петва. Задля досягнення цього ідеалу вони зібралися 7 років тому в домі одного з них пароплавного магната Бенджамена Шрайвера, а Льюїс Хьюїт також член гуртка, умовився з вульфом, що страви їм готуватиме фріц. Звичайно, нас із вульфом запросили туди також. І коли подали першу страву, один з типів за столом разом із млинцями з ікрою та сметаною, на жерця миш'якою урізав дуба. Правда, на вульфа з Хьюїтом той випадок не вплинув. Хьюїт мав у своєму маєтку в Лох-Айленді величезну, футів сто за шешки, оранжерею з орхідеями. І досі був вдячний Вульфові за якусь особливу послугу, зроблену йому дуже давно. І десь двічі на рік приїздив до старого цегляного будинку на обід. Хьюіт узяв трубку не зразу. Він був чи то в оранжереї, чи в конюшні, чи ще десь. Але почути мій голос йому було приємно. В кожному разі так він сказав. Як тільки я повідомив, що Вульф хоче до нього навідатись, Кьюіт відповів, що, звичайно, буде щасливий його бачити. Залюбки посидить з нами за ленчем і в цьому зв'язку має до Вульфа одне запитання. «Боюся, без мене ви не обійдетесь, сказав я. «Я дзвоню з телефону автомата в аптекарському магазині. Даруйте за нецеремонність, але ви певні, що нас ніхто не слухає з паралельного апарата?» «Як це? Ні? Мені здається, немає причин. Чудово!» Я дзвоню з будки через те, що наш телефон підслуховують, а містер Вульф не хоче, аби стало відомо, що це він сам пропонує до вас приїхати. Тому нам не дзвоніть. Може статися, що завтра до вас хтось прийде, називається репортером і почне розпитувати. Я кажу про це зараз, бо завтра можу забути. Якщо до вас звернуться, відповість те, що запросили нас на ленч іще минуло тижня. Умовились? Так, звичайно, господи боже то ви кажете, ваш телефон підслуховують? Але ж це незаконно. Ну, звісно, в цьому й уся річ. Ми розповімо вам про все завтра. У всякому разі, я сподіваюся. В нашому кабінеті стоять телевізор та радіоприймач. І я, повертаючись додому, сподівався застати Вульфа в його улюбленому кріслі біля приймача. Та в кабінеті нікого не було. І я спустився в підвал. Вульф сидів на тому самому місці, де я його залишив. Телевізор і досі гримів, і Фріц, позіхаючи, дивився на екран. Вульф сидів, відкинувшись на спинку стільця і заплющивши очі. Губи в нього врушилися. Вони то втягували повітря, то випускали, то втягували, то випускали. Так, Вульф працював. Але що він цієї хвилини обмірковував? Я стояв і мовчки дивився на нього. Коли він поринає у цей свій стан, тобто заплющує очі і починає ворушити губами, я ніколи не перебиваю йому думки. Але тепер я мусив ще сили зціпити зуби, щоб не розтолити рота, бо мені не вірилось, що вульф справді міркує. Над чим би він мав оце сушити голову? Збігло цілих дві хвилини. Три. Нарешті я вирішив, що вульф просто мене інтригує. Я сів на стілець і гучно кашлянув. Вульф ураз розплющив очі, глянув на мене і випростався. Я підсунув свій стілець ближче і сказав. «Усе гаразд. Нас чекають у півдні. Так що виїздити треба опів на одинадцяту. «Ви не поїдете», – буркнув Вульф. Я позвонив Солові. «Він прийде о дев'ятій». «А, розумію. Ви хочете, щоб я лишився вдома на той випадок, якщо рек пришле сюди своїх хлопців сповідатися». Я хочу, щоб ви розшукали Френка Одела. О господи! То, ще ім'я ви так старо вимовляли пошипки з заплющеними очима? Ні. Вульф повернув голову. Трохи гучніше, Фріце. Потім знов до мене. Вчора після ленчу я сказав, що ви мене переконали, нібито довести причетність до вбивства агентів ФБР Марний Копіт. Беру свої слова назад. Ми повинні повести справу так... Щоб жодна з трьох версій не залишилась другорядною. Ось ці версії. Перша вбивство вчинило ФБР. Друга ФБР не вчиняло вбивство. І третя. Забути про ФБР і залишити вбивство нерозкритим. Нас більше влаштовує друга версія. Ось чому ми повинні розшукати Френка Одела. Та якщо нас примусять узятися за першу версію або за третю. Ми опинимось у становищі, перебуваючи в якому нам ніколи не виконати своїх зобов'язань перед клієнтом. Але ж ви не брали ніяких зобов'язань. Крім двох. Почати розслідування і зробити все від вас залежне. Ви знову вживаєте на ті займенники. Гаразд. Нехай буде ми і нас. Це вже краще. Отже, все від нас залежне. А це найбільше зобов'язання для чоловіка який має почуття власної гідності. І цього почуття в обох нас аж надто багато. Очевидне одне. Байдуже які обставини примусять нас ухвалити те чи інше рішення. Але містер Рек повинен повірити, чи принаймні запідозрити, що Моріса Елтхауса вбив хтось із його людей. Поки що на гадку мені не спадає жоден хід, який привів би його до цього. А ви маєте пропозиції? «Ні. Він або вірить у це, або ні. Десять проти одного, що вірить. Кінець кінцем шанси у нас є. Мені треба з вами порадитись щодо завтрашньої зустрічі з містером Хьютом. Розмова в нас буде довга, а в мене пересохло в горлі. Фріце. Ніякої відповіді. Я обернувся. Фріц, сидячи на стільці, спав. Мабуть, храпів. Але через телевізор ми нічого не чули». Я запропонував прийти до кабінету і вімкнути музику. Бульф погодився. Ми розбудили Фріца, подякували за гостинність і побажали йому на добраніч. По дорозі до кабінету я прихопив на кухні пиво для Вульфа, молоко для себе. Коли я війшов до кабінету, Вульф уже вімкнув радіоприймач і сидів за столом. Оскільки розмова мала бути довга, я підставив жовтий стілець ближче до Вульфа. Він налив собі пиво, а я надпив молоко і промовив. Я забув сказати, що не спитав у Х'юїта про десять арестологів. Але ж ви однаково завтра побачитеся з ним і спитайте самі, то яка там у нас програма? Вульф почав говорити. Вже давно минула північ, коли Вульф пішов до ліфта, а я попростирадла ковдру та подушки, щоб провести другу ніч на кушетці в кабінеті. Розділ 8. У телефонному довіднику 5 районів Нью-Йорка було понад 100 оделів, але Френка не значилося жодного. Я вже мав ці відомості, коли сидів у п'ятницю о пів на 10 ранку за своїм столом і міркував, як діяти далі. Звертатися до Вульфа через таку дрібницю, звичайно, не варто було, до того ж його немає вдома. Рівно о 9 з'явився Саул Пензер і Вульф. Замість піднятися на гору в оранжерею, зійшов униз, одяг своє важке пальто та касторовий кресатий капелюх, поквапливо вийшов у слід за Саулом на вулицю і сів до нашого Герона. Вольф, звісно, знав, що коли вімкнути на повну потужність опалення, то в машині буде як у вусі. І все ж одяг тепле пальто, бо не довіряв ніяким пристроям, складнішим за тачку. Він, певно, боявся б якоїсь халепи у глухих і диких нетрях Лонн-Айленда, навіть якби за кермо сидів я. Я мусив напружити всю силу волі, щоб зосередитись на Френкові Оделу. Звернення до його особи могло виявитись усього всього сліпим пострілом Темряву, зробленим з наказу Вульфа тільки через те, що з трьох версій він вибрав другу. А мені хотілося думати про Лох-Айленд. Я добре знав. Вульф уміє користуватися з обставин. Та ніколи ще мені не доводилось бути свідком такого хитромудрого плану, як той, що для його здійснення Вульф вирішив залучити Льюіса Хьюта. Ось чого мене так тягло туди, до Лох Айленда. В такому ділі геній потрібен, як у дбивні свічка, що дає іскру. Але хтось же та має подивитись і за тим, чи не тече радіатор і чи не спущені шини. Якби не Саул Пензер, я б таки наполіг на своєму і поїхав з Вульфом. Проте Вульф викликав Саула, а Саул – єдина людина, якій би я довірив свої обов'язки, якби, скажімо, зламав ногу. Отож, я примусив себе думати про Френка Одела. Найпростіше було б подзвонити у відділ амністії Нью-Йоркської поліції і запитати, чи немає його прізвища у списках людей, звільнених достроково. Тільки ж певна річ не по нашому телефону. Коли ФБР довідається, що ми тратимо час і гроші на Одела, про якого нам розповів Квейл, вони там одразу зматикують. Все це не просто так. Виходить, Вульф підозрює Одела в причетності до вбивства Елтхауза. А цього не можна допускати в жодному разі. І я вирішив діяти, напевно. Якщо котрись із ФБРівців прочитає ці рядки і дійде висновку, що є надто високої думки про його контору, то це означатиме, що він просто не знає багатьох своїх, сказати б домашніх таємниць. Я правда теж знаю не все, однак мені відомо досить таки чимало. Я зазирнув на кухню, попередив Фріца, що йду з дому, одягнув у передпокої пальтою, капелюх відімкнувши двері, ступив на 10-ту авеню. В гаражі я попросив у Тома Халорана дозволу скористатися телефоном і позвонив у редакцію газет Лону Коуену. Ну був чоловік обережний і не став розпитувати, як у нас просуваються справи з місіс Браннер та Фебер. Він тільки поцікавився, чи я не знаю, де він може роздобути пляшку доброго коняку. Цими днями я сам пришлю тобі пляшечку, відповів я. Якщо ти, звісно, заробиш. Почати можна сьогодні ж. Років два тому одного чоловіка на ім'я Френк Одел посадили за шахрайство. Можливо, він добре поводився, йому скоротили термін і тепер він на волі. А я, бачу, взявся зараз за добродійну діяльність і хочу якнайшвидше знайти оделень, перевиховати його. Мене може застати і, що скоріше, то краще, дзвонячи по цьому телефону. Я назвав номер. І ще одне. Цю свою нову діяльність я тримаю в таємниці, тож нікому про неї не згадуй. Вон сказав, що години йому досить, і я пішов до гаража подивитись машини. Щороку Вульф купляє новий автомобіль, гадаючи, ніби цим зменшує ризик нещасливого випадку, що насправді зовсім не так. А вибір моделі полишає на мене. Мені вже був упав Око Ролс Ройс, але ж викидати через рік таку машину – просто злочин. Однак цього дня я не побачив у гаражі нічого такого, на що варто було поміняти наш герой. Ми з Томом саме розмовляли про панель приладів Лінкольна 65-го року випуску, коли пролунав дзвінок і я підійшов до телефону. Це був лон. З моїм завданням він упорався. Френка Одела звільнили умовно торік, у серпні. Взагалі ж його ув'язнення триватиме до кінця лютого. Живе в Бронксі, Ламонт-Авеню. Будинок 2553. Працює у філії дискульського ренднот-агентства «Гранд Конкурс Стріт». 2018. Наприкінці Лондон додав, що як на нього, найкращий спосіб почати добродійну діяльність – це допомогти йому, коли він програє в покер. А я порадив йому краще грати в підкидному. Я вирішив не брати таксі, а піти в метро. Звичайно, не задля того, щоб заощадити гроші нашої клієнтки, просто пора вже було щось робити з моїми хвостами. Минуло два дні і дві ночі, відколи ФБР, як можна було припустити, зацікавилось нами, і 25 годин відтоді, як воно звернулося до пиратця з вимогою позбавити нас ліцензій, а я й досі не бачив за собою непроханих супутників. Певно, я або легко від них одривався, або просто їх не помічав. Тепер я вирішив звернути на них увагу, але ж не простуючи пішки по вулиці. Доїхавши поїздом метро до станції біля центрального вокзалу, я пересів на експрес, який йшов у бік житлових кварталів міста. Коли у вас закралася підозра, що метро за вами стежать, і ви хочете виявити шпига, починайте пробиратися вздовж вагона, а на кожній станції підходьте ближче до дверей, щоб в останню мить вискочити на платформу. Години пік робити це досить важко, але тепер було вже пів на одинадцяту ранку, то тож я їхав у бік житлових кварталів. Я помітив його вже на третій зупинці, точніше сказати не його, а їх. Шпігів було двоє. Один кремезний здоровило, що мало не діставав головою до штанги у вагоні з темними вилипкуватими очима, яких він ніби не знав, куди подіти. А другий нагадував кіноактора Грегорі Пека, якщо не брати до уваги невеличких каплуватих ух. Гра, дітько б її вхопив, полягала в тому, щоб їх викрити. А вони про це, щоб і не знали. І коли я вийшов на станцію біля 168 вулиці, то був майже певен, що виграв. Я простував тротуаром з таким виглядом, немов тих двох для мене зовсім не існує. Позбутися хвоста на нью-йоркських вулицях, коли ви не заплішений дурень і знаєте, що за вами стежать, суща тимниця. Існує тисячі способів, і той, кого переслідують, вибирає один з них – Залежно від часу і місця. Я не плівся на тремот Авеню, позираючи коли-николи на свій годинник та номери будинків, аж поки не вздрів вільного таксі. Коли воно було вже ярдів за 30 від мене, я прошмигнув мір машинами, що стояли край тротуару. Зупинив таксі, вскочив у нього, причинив дверцята, кинув водієві, женіть духу. І ще встиг заглянути Грегорі Пека, який тільки очі витріщив, коли ми помчали повз нього. Другий шпих стояв на протилежному боці вулиці. Ми проїхали сім кварталів і спинилися аж перед червоним світлом на перехресті. Сказати правду, я таки глянув назад. Потім назвав водієві номер будинку на Гран-Конкур, спалахнуло зелене світло і ми рушили далі. На горішніх поверхах цього житлового будинку містилися контори кількох різних орендних філій. Але одна з них, певна річ, та, що віддала здачу в оренду приміщень, була на першому поверсі. Я війшов. Контора займала невеличку кімнату, всього три столи та шафа з теками. Найближче до дверей сиділа вродлива молода жінка з копицею волосся на голові, якого вистачило б на всіх чотирьох бітлів. Коли вона, сміхнувшись до мене, спитала, чим може прислужитися, Голова мені мало не запаморочилась і довелося спочатку перевести подих. Ні, подумав я. Такі жінки в робочий час повинні сидіти вдома. Я відповів, що хотів би бачити містера Одела, і вона кивнула своєю чарівною голівкою в глибину кімнати. Він сидів за другим столом. Перше, ніж вступити до нього, я трохи зачекав. Мені було досить одного погляду на нього. Дехто, посидівши за ґратами, навіть і не дуже довго, Виглядає зів'ялим, коли виходить на волю. Про Одела цього не можна було сказати. Назріст не вдався, проте елегантний. Біла шкіра, світле волоссячко, вдягнений дуже чипристо. Костюм у вузеньку смужечку обійшовся йому, чи комусь іншому, щонайменше в вісотні. Він вийшов за столу, назвався Френком Оделем і простяг мені руку. Було б куди краще, якби він сидів в окремому кабінеті. Та чарівна жіночка... Мабуть, і не знала, що сусідить з колишнім арештантом. Я відрекомендувався, дістав портмоне і подав йому свою візитку. Одел уважно подивився на неї, сховав до кишені і сказав, «Господи, а я вас і не впізнав. Я ж бачив у газетах ваші фотографії». Мої фотографії не з'являлися в газетах вже більше року, а коли з'являлись, він був за ґратами. Але я пустив ці слова повзвухам. «Що вдієш, старію?» Скрушно промовив я. Ви б не подарували мені кілька хвилин. Ніро Вульф узявся за одну невеличку справу, в якій замішаний чоловік на ім'я Моріс Елтхаус і гадає, що ви могли б дати нам деякі відомості. Один розгубився, Навіть його комник ліпнув. Він тільки сказав. Це той, якого вбили? От-от. Поліція, звичайно, провела розслідування, як завжди. Тепер йдеться про приватне розслідування по бічній лінії. Якщо ви хочете знати, чи була тут поліція, то її тут не було. Давайте сядемо. Він сів за свій стіл, а я на стілець біля столу. Що ж то за бічна лінія? Все це не так просто. Йдеться про одне діло, яке робив Адхаус, коли саме його вбили. Ви можете про це щонебудь знати. Якщо в той час бачилися з ним, тобто в листопаді, то рік у листопаді. Ви бачилися з ним у той час? Ні. «Востаннє я бачився з ним років два тому в залі суду, коли дехто з людей, яких я вважав за своїх друзів, зробив мене козлом відпущення. А навіщо я здався поліції? О, коли вони розслідують вбивство, то беруться за всіх підряд. Я махнув рукою. А це ви цікаво сказали про козла відпущення. Може це пов'язано з тим, що ми хочемо знати. Елтхаус не любив підтасовувати матеріалів». Він часом не був одним із тих ваших приятелів, що зробили вас козлом відпущення. Боронь Боже. Ні, він не був моїм приятелем. Я бачився з ним усього двічі. Вперше тоді, коли він писав ту статтю чи збирався її писати. Він шукав більшу рибину. А я був усього на всього такий собі спритний службовець фірми Бранер Нерухоме Майно. Бранер? Я наморщив лоба. Щось не пригадую такого прізвища у зв'язку з цією справою. Щоправда, я не дуже з нею знайомий. Виходить, це ваші приятелі з фірми Браннер нерухоме майно зробили вас козлом відпущення? Одел усміхнувся. Ви таки не дуже знайомі зі справою. Там йшлося про кілька дрібних махінацій, в яких я був замішаний. Люди з фірми Браннер поставилися до мене дуже мило. Віце-президент навіть улаштував мені побачення самої місіс Браннера. Саме тоді я й зустрівся з Алтхалусом у в кабінеті місіс Браннер, у неї вдома. Вона теж поставилася до мене мило, повірила всьому, що я їй розповів. Навіть заплатила за мого адвоката, частково. Вона, бачите, зрозуміла, що я вплутався в темну махінацію, але я пояснив їй, що сам не знаю, як це сталося, і вона не захотіла, щоб службовця її фірми визнали вплутаним у брудне діло. Я кажу, що це дуже мило з її боку. Звичайно, але чому ви не повернулись у фірму Бранер, коли вийшли, коли влаштовувались на роботу? Там не прийняли мене. О, це вже не дуже мило з їхнього боку, чи не так? Що ж, так уже ведеться. Зрештою я ж сидів. Президент компанії чоловік досить норовливий. Я, правда, міг би звернутися до місіс Бранер, та в мене ще лишилося трохи гордощі. До того ж я почув, що відкривається ця філія у дріскола. Він знову усміхнувся. Я не опинився на лопатках, зовсім ні. Робота тут досить перспективна, а я ще не старий. Він висунув шухляду. Ви дали мені візитку, і я хочу дати вам свою. Одел дав мені не одну візитку, а цілий десяток. Ще й розповів про діяльність орендного агентства Дріскола. Виявляється, в них 9 філій у трьох районах міста, які контролюють понад сотню будинків. Скоро я вже добре знав, що містер Дріскол дуже милий чоловік. Я слухав одела просто так із чемності, і вже виходячи, дозволив собі перезирнутися з тією вродливою молодичкою. Вона й собі усміхнулася до мене. Так, куточок тут і справді дуже милий. Одел не запропонував мені роздягтись, я, охолоджуючись, неквапом пішов по осяяні зимовим сонцем Гран Конкурс Стріт. У моїй голові вже народжувався цілий ланцюг взаємопов'язаних між собою обставин. Місіс Браунер розіслала книжку про ФБР. Моріс Елтхаус збирав матеріали для статті про ФБР. Агенти ФБР убили Елтхауза, чи принаймні були в його квартирі під час або після вбивства. Елтхаус був знайомий з місіс Браннер і приходив до неї додому. Службовець фірми місіс Браннер попав до в'язниці, став козлом відпущення внаслідок публікації статті Елтхауса. Це був не просто збіг обставин. Це були причина і наслідок якоїсь біса заплутаної ситуації. Я спробував об'єднати обставини в якусь систему, але дуже скоро звагнув. Комбінацій і варіантів буде аж надто багато. Неважко навіть припустити, що Аутхауза вбила сама місіс Бранер. Проте це неможливо вже тому, що вона наш клієнт. Очевидне одне. Голка загубилася саме в цьому стіжку сіна і її треба знайти. А Вульф пошив мене в дурні. Він спитав у Ярмика про статтю Алтхауса для журнала TikTok просто так, і послав мене шукати Одела, тільки через те, що не міг придумати для мене кращої роботи. Так ось, у чим тут річ? Подзвонити Вульфою я не міг, навіть якби він був удома. Я вирішила дзвонити й до Хьюіта. І то тільки тому, що звичайно в таких місцях до одного номера паралельно підключено по десятку апаратів. ФБРівці, певно, поїхали за Вульфом і туди, адже Саул дістав указівку не звертати на хвіст уваги. А підслухати приміський телефон для ФБР – суща дрібниця. Одного разу мені пощастило довідатись, та зараз про це не варто розповідати. Але йти додому, чекати склавши руки Вульфу, я теж не збирався. Отож я знайшов телефонну будку, набрав номер міс збрани, покликав її до апарату і запитав, чи не змогла б вона побачитися зі мною за Ленчем о пів на першу в ресторані Рустермана. Вона згодилась. Після цього я подзвонив до ресторану, покликав Фелікса і спитав, чи вільна ота невеличка, але з доброю звукою ізоляцією кабіна на горі. Фелікс відповів ствердно, я вийшов з будки сів у таксі. Ресторан Рустермана втратив, звичайно, ту славу, яку мав Промаркові Вухчичу. Вульф вже не опікає цього закладу, але раз на місяць усе ж таки навідується сюди. Та й Фелікс час від часу приходить до старого цегляного будинку за порадою. Вульф завжди бере з собою мене до Фріца. Ми обідаємо в невеличкій кабіні на горі і щоразу починаємо з короля супів Кермінія Весілля. Тож ту, ту кімнату я добре знаю. Фелікс провів мене туди, чемно підтримуючи розмову, і побув зі мною доти, аж доки, спізнившись усього на 10 хвилин, прийшла місіс Брандер. Вона замовила подвійній Мартіні з маринованою циблинкою. Цих жінок важко збагнути. Я гадав, вона забажає Хересу чи Дюбуне і вже, напевно, обідиться без маринованої цибулини. Коли принесли Мартіні, місіс Браннер зробила три чималі ковтки підряд, поглянула вслід офіціантові, чи той щільно причинив за собою двері, і нарешті сказала. «По телефону я, звичайно, ні про що у вас не розпитувала. Щось трапилось?» «За компанію я й собі замовив Мартіні. Тільки без цибулини». Надпив ковток і відповів. «Нічого такого. Просто містер Вульф порушив сьогодні два свої правила». Вранці відмовився почакувати над орхідеями в аранжерей, а потім вийшов з дому у ваших справах. Тепер він в одного чоловіка в Лонг-Айленді. Може, його поїздка щось і дасть? Та поки що особливих надій не покладайте. Сам я щойно прогулявся до Бронкса і побачився з чоловіком на ім'я Френк Одел. Колись він нібито служив у вашій фірмі бранер «Нерухоме майно». Це правда? Одел. Так. Місіс Браннер наморщила лоба. А не «А, ну звісно, Одел, такий невеличкий чоловічок, він ще мав купу неприємностей, але ж він, хіба він не у в'язниці?» «Був. Кілька місяців тому його умовно звільнили». Місіс Браннер сиділа все ще з наморщеним лобом. «Але ж навіщо вам було з ним бачитись?» «Це довга історія, місіс Браннер». Я знову ковтнув Мартіні містер Вульф вирішив спочатку трохи розвідати про діяльність ФБР у Нью-Йорку та в околицях міста. Крім усього іншого, нам стало відомо, що минулої осені один чоловік на ім'я Моріс Елтхаус надумав зібрати матеріали для журнальної статті про ФБР, а місяць і три тижні тому його вбили. Цим варто було поцікавитись, і ми дещо перевірили. Ми з'ясували, що років два тому Елтхаус написав статтю під назвою Афера з маєтністю. І після цієї статті чоловік на ім'я Френк Одел потрапив до в'язниці, звинувачений у шахрайстві. Містер Вульф доручив мені розшукати Одела. Я знайшов його координати, побачився з ним і дізнався, що він працював у вашій фірмі. Тож я подумав, що мені слід розпитати про все це вас. Місіс Браннер поставила келих на стіл. Але про що ж мене розпитувати? Я маю до вас кілька запитань. Наприклад, щодо Моріса Елтхауса. Ви добре його знали? Я взагалі його не знала. Він був принаймні один раз у вас удома, в кабінеті, так сказав Одел. Місіс Бранер кивнула головою. Це правда був. Я згадала про це, коли прочитала про його вбивство. Вона рвучко підвела голову. Мені не до вподоби ваш тон, містер Гудвін. Чи не хочете ви сказати, ніби я щось приховую? Так, місіс Бранер Саме це я й хочу сказати, що ви напевно щось приховуєте. І краще нам з'ясувати це до Ленча, ніж після нього. Ви найняли містера Вульфа для справи, яку можна вважати за майже безнадійну. Єдине, чим ви могли б нам допомогти, це розповісти все, що має хоч якийсь, хай навіть, найменший стосунок до справи. І те, що ви знали Моріса Елтхауза, чи принаймні зустрічалися з ним, певна річ насторожує нас. Ви знали, що він працює над статтею про ФБР? Тільки не перебивайте мене. Ви знали, чи може підозрювали, що ФБР причетне до його вбивства? Чи не тому ви розіслали ту книжку? Чи не тому ви прийшли до Ніровульфа? Поки що ось ці запитання. Просто ми повинні знати все, що знаєте ви, та й годі. Місіс Браннер трималася чудово. Жінка, що зуміла, не змигнувши оком, кинути вам чек на 100 тисяч доларів, Навряд чи звикла вислуховувати думки свого найманця. І все ж вона мочким не слухала. Місіс Браннер не лічила до десяти, принаймні голос. А тільки взяла свій келих, зробила ковток, подивилась в в очі, тоді поставила келих на стіл і промовила. Я нічого не приховую. Просто мені на думку не спало згадати про Моріса Елтхауса. Чи може з'являлась така думка? Але тоді, коли я міркувала про цю справу, а не тоді, як розмовляла з містером Вульфом. Бо все це було так, я справді нічого не знала. Нічого я не знаю і тепер. Я прочитала про вбивство і пригадала, що бачилася з ним. Але думка про те, що до вбивства може бути причетне ФБР, з'явилась у мене після того, як міс Дакос, моя секретарка, сказала, та це були просто жіночі теревені. Вона теж нічого не знала. Це не мало ніякого відношення до мого наміру розіслати книжку. Книжку я розіслала після того, як прочитала її і подумала, що важливим людям буде важливо з нею ознайомитися. Вас задовольняє моя відповідь? Цілком. Але вона викликає ще одне запитання. Не забувайте тільки, що я працюю на вас. Що вам розповіла Міздакос? Дакос? Та так пусте. Вона жила в тому самому будинку, та власне й тепер живе. Її в якому будинку? У будинку, де і той чоловік, Моріс Алтхаус, у Вілліді, на другому поверсі під його квартирою. Того вечора вона кудись ходила, і невдовзі після того вечора, коли сталося вбивство? Так, тільки не перебивайте. Невдовзі після того, як міс Дакос вернулася додому, вона почула на сходах кроки. Якісь люди спускалися вниз, і її зацікавило, тобто міг бути. Вона підступила до вікна і виглянула на вулицю. З будинку вийшло троє чоловіків і завернули за ріг. Вона подумала, що ті троє з ФБР. На цю думку їй наштовхнуло тільки те, що вони були дуже схожі на агентів ФБР. «Такого типу», – сказала Дакос. Як я вже згадувала, вона нічого не знала. Не знала і я. Чи є якийсь зв'язок між Морісом Артхаусом і ФБР? Ви питали, чи я знала, що він працював над статтею про ФБР. Ні, не знала, поки ви про це не сказали. Мене образила ваша підозра, ніби то я щось приховую. Місіс Браннер поглянула на свій годинник. Уже початок другої, а пів на у мене засідання комісії, і я не можу спізнюватись. Я натиснув кнопку на столі, два короткі сигнали, і попросив у місіс Браннер вибачення, що запросив її на ленч, а тепер морю голодом. Через кілька хвилин увійшов П'єр із супом з омарів. Я сказав йому принести печеню через 10 хвилин, не чекаючи дзінка. Тут виникла одна делікатна обставина. З погляду ділового я мав би доповісти місіс Бранер, що в ресторані Рустермана із Вульфа із мене брати гроші рішуче відмовляються. Отож, вартість ленча у рахунок витрат на її справу не війде. Однак говорити про це запеченої по московському, грибами по польському, салатом Беатріс та суфле Армененвіль мені здалося просто нетактовно, і я промовчав. Не став я перепитувати і про міс Дакос, адже єдине, що нас цікавило, була діяльність ФБР. Заленчим я довідався, що місіс Бранер одержала 607 листів, в яких їй коротко, але щиро дякували за книжку. 184 листи, декотрі з них досить довгі, в яких автори висловлювали невдоволення вчинком жінки. 29 анонімних листів та листівок, де їй просто поливали бруду. Мене здивувало, що таких налічувалось тільки 29, адже серед тих 10 тисяч душ, яким Місіс Бранер надіслала книжку, принаймні кількасот були члени товариства Джона Берша та інших таких організацій. За кавою я повернувся до розмови про Сару Дакос, але перед цим дещо підрахував. Якщо Вульф виїде від Хьюїта о 4 годині, то вдома буде десь о пів на шосту, але ж він може виїхати пізніше, скажімо о п'ятій і прибуде о пів на сьому. А тоді йому ще забагнеться відпочити після небезпечної, як на ньо, нічної поїздки, коли мимо пролітають тисячі шалених машин. Одне слово, звільниться він уже після вечері. Отож, коли П'єр налив кави і вийшов, я промовив до місяць Бранер. Містер Вульф захоче, звісно, побалакати з міс Дакос. Може та й справді, як ви сказали, нічого не знає. Але він повинен сам у цьому переконатись. Ви б її не попросили, щоб вона прийшла сюди о дев'ятій вечора, до цієї кімнати. Дома, у нашому кабінеті, можливо, стоять потайні мікрофони. Але ж я вам сказала, то були просто жіночі деревені. Я відповів, що вона, може, має рацію, але Вульф – чоловік девакуватий і взяв собі за звичку діставати потрібні йому відомості від людей, які люблять просто плескати язиком. Отож, коли місіс Бранер – Допила каву, ми пішли з нею до кімнати Фелікса в глибині будинку, і вона подзвонила звідти міс Дакос і про все домовилася. Я провів місіс Браннер на вулицю, посадив у машину, вернувся нагору і випив іще чашку кави. Бульфові я вирішив не дзвонити, поки не буду певен, що вони там скінчили ленч. Я сидів, одмірковуючи бесіду з місіс Браннер, і спіткнувся тільки на одному, я не поцікавився, чи чула міс Дакос розмову Моріса Ертхауса та Френка Одела з місіс Бранер у її кабінеті? Звичайно, про це нам може сказати і Сара Дакос, але з'ясовувати такі деталі Вульф покладає на мене, і я мусив це зробити. Наскільки обґрунтовано припущення, що саме міс Дакос повідомила поліцію про тих трьох чоловіків? Ані наскільки. Хіба що вона могла вигадати це для поліції чи для місіс Бранер? З вікна будинку 63, їй годі було побачити, як вони підійшли до машини за рогом, Натож ж номер машини. Та якщо дівчина їх усе ж таки бачила, ми дістанемо підтвердження першої версії, що Альтхауза били агенти ФБР, але не другої, яка влаштовує нас більше. То що? Адже для планів Вульфа це те, що і збитло, заважило. Мені пригадалося кучора, прогулюючись по Вашингтон-сквер, я відзначив про себе, що Арбор Стріт лежить у Вілліджі, Сара Дакос теж живе у Вілліджі. Тепер це могло бути чимось більшим, ніж випадковий збіг обставин. Це могло бути причиною і наслідком. О третій годині я зайшов до кімнати Фелікса і набрав номер Льюіса Хьюіта. В цьому шикарному ресторані телефон, певно, якийсь не такий. Бо минуло добрих 4 хвилини, перше, ніж я почув голос Вульфа. «Алло, Арчі!» І так і ні, сказав я. Та все ж більше так, аніж ніж ні. Я в Рустермана. Ми тут з місіс Бранер саме пообідали. Якщо ви приїдете сюди до пів на сьому, я встигну доповісти про все ще до вечері. Ми зможемо тут і повечеряти. Бо одна особа прийде сюди о дев'ятій дещо обговорити. Їхати до ресторану? А то ж сер. У Рустермана? Чому не в кабінеті? Тут буде краще. Якщо, звісно, ви не хочете, щоб одна чарівна дівчина години зо дві розмовляла з вами про вімкненому радіоприймачу, та ще й за малим не сидячи у вас на колінах. Яка ще дівчина? Сара Дакос, секретарка місіс Бранер. Я все поясню, коли ви приїдете. Якщо я приїду? Чудово. І вульф поклав трубку. Я набрав добре знайомий номер і сказав Фріцеві, що ми вечерятимемо у Рустермана а відбивні котлети з оленини у маринаді нехай залишить на завтра. Потім я знайшов у довіднику телефон місіс Елтхаус і позвонив їй, та коли вона взяла трубку, я передумав розмовляти з нею по телефону. Я тільки хотів запитати, чи не траплялося їй чути, що син згадував дівчину на ім'я Сара Дакос. Але ж мені треба було якось згаяти ще цілих три години часу. Я міг з таким самим успіхом прогулятись. Отож я спитав місіс Елтхаус, чи вона не проти прийняти мене десь о пів на п'яту, і жінка дала згоду. Виходячи з ресторану, я сказав Феліксові, що ми з Вульфом ще прийдемо до нього ввечері.